El periodista Eloi Vila ha fet el seu debut a Literari amb l'any del senyor, una d'aquelles novel·les que enganxa el lector gràcies a un ritme frenètic. L'any del senyor està situada en el segle X i l'acció transcorre entre Ripoll i Còrdoba amb Viel Freixa, un picapedrer de Ripoll, com a principal protagonista. Eloi Vila, bon dia. Bon dia. L'any del senyor està cridat a ser un dels llibres del moment. Una setmana després de la seva publicació ja s'han fet tres edicions. Per ser un debut eh, no està gens malament la cosa. És impressionant. Des de bo que m'he quedat parat amb la, amb la rebuda que ha tingut la novel·la i amb aquesta nova experiència. No? Ha sigut com un esclat eh, que, que va començar el dia 2 d'abril per sonar al mercat i quan veig la reacció de, de, de la gent estic, realment, estic emocionat davant d'aquesta aquesta història, que és la tau màgica. No? De fet, coneixíem la teva faceta de periodista en diferents mitjans i especialment el programa El Club de TV3, però desconeixíem l'Eloi Vila, escriptor. Aquest va motivar a escriure la novel·la? Uh, a veure, em va motivar a partir d'una proposta de l'editorial. Uh, jo sempre he estat un, un gran lector, un lector apassionat, i sempre he escrit, i he escrit per mi, i el meu ordinador probablement estigui ple de rebats, no? i de relats curts, sobretot, que també és un gènere que m'agrada molt però un bon dia em truquen i em diuen Eloi, sabem que, que escrius bé, sabem que t'agrada molt, sabem que ets un apassionat, ens vindria de gust que fessis una novel·la, com ho veus? I dic, hòstia, és el meu somni, és el meu somni. I, i ens hem posat a treballar en el sentit de, que em van demanar, a uh, fes-nos una, una proposta, presenta'ns una idea, i al cap d'una setmana tenia la idea ja... Ja feta, al cap d'una altra setmana, una escaleta per capítol, i al cap d'una altra setmana em van dir, eh, collonut, endavant, Eloi. Quants cafès et vas prendre mentre escrivies la novel·la? Perquè, segons tinc entès, escrivies per la nit. Sí, no, em va quedar més remei. De matinada, concretament, sí, sí. Llevava a les 4 del matí i em prenia un cafè a les 4 del matí, A dos quarts de una altra i escrivia fins a dos quarts de vuit del matí que és quan es lleven els nens, que tinc tres fills i engeguem el dia i comença el festival a casa se'ns arrenquem la casa arrenquem tres nens i tots uns cap a escola i els altres a treballar, no? però vaig fer aquest uh, vaig haver de fer uh, aquest sistema evidentment per hores, vaig provar de fer-ho a la nit o vespre però m'adormia I, i vaig fer aquesta reguntat i constància d'escriure tres hores cada dia o d'intentar fer-ho tres hores cada dia perquè el Màrius Serra, bon amic Uh, quan li vaig explicar, que estava il·lusionat, eh, com un nen amb sabates noves, eh? però quan em van regalar, com quan em van regalar la meva primera pilota, que allò va ser uh, un gran moment, no? li vaig dir, Màrius, estic fent una novel·la, no? I, i em va dir, me n'alegro molt, uh, diu, jo no sé si tens talent o no escrivint, però no es viu del talent només, uh, aquí cal treball i constància, no? i si escrius... Uh, cada dia, l'estona que, que sigui, però regular, regular, regular, uns dies eh, cauran pàgines, els altres dies no, però la història anirà tirant, no? I així ho vaig fer, m'hi vaig fer a casa al savi i, i vaig poder acabar. Bueno, Màrius Serra ha definit la novel·la com a trepidant. Sí. Encara que jo crec que s'ha quedat curt, eh? Sí? Jo crec que Sí. Parlem una miqueta de l'argument de la novel·la. L'any del senyor sí. ens parla del Biel Freixa, un picapedrer de Ripoll, que rep l'encàrrec d'anar a buscar a Còrdoba un llibre sobre medicina àrab escrit per uh, Bull Jalaf. Uh, sí. Si ho fa, salvarà la seva vida i també de les persones que més estima. Tot comença amb un assassinat que presencia el propi Biel. Vull dir que comencem ja fortets. Sí, sí, a la primera pàgina ja tenim un assassinat i no desveillo d'aquí ni, ni res més. Però si sí, si tenim un assassinat... I, i a partir d'aquí s'engega una història que, com tu deies, per es queda curt. Uh, jo, jo no... És aquí que hi ha, un, hi ha una voluntat narrativa, eh? Hi ha un exercici de, de ritme narratiu, però no perquè jo cregui... Que un llibre així funciona, no? Un llibre així és um, comercialment funciona. No, no, no. Jo soc així. O sigui, jo m'expreso així. Jo dic així les coses, saps? I, I així l'he abocat. Jo diria que m'ha sortit de l'ànima aquesta història, no? I, i l'argument, eh, engega Ripoll no perquè sí, i se'n va cap a Còrdova no perquè sí, sinó perquè són dos escenaris literaris de, de la meva infància, no? El monestir de Ripoll, eh, el meu parç de Camprodon, tota la vida havia passat eh, per la carretera, per davant del monestir, se m'obria un món d'imaginació... I Córdoba, també d'un viatge de nen amb els meus pares, doncs és una ciutat que em va frapar, no? És una ciutat que tens la sensació que respires l'ambient de l'època, no? I quan entres a, a la mesquita, doncs també se'm va obrir un món d'imaginació que he recuperat ara, pràcticament 20 anys més tard, per poder escriure aquesta història... Tan Ripoll com Còrdoba són dos dels escenaris importants d'aquesta novel·la, que també et serveix per fer una comparació de com es vivien en els dos llocs i sobretot per destacar el gran potencial que tenia Còrdoba en aquella època. Un potencial, m'atreviria a dir, també molt cultural, on havien sí. havia més de 70 biblioteques, eh, que és el que destaques a la, a la novel·la, no? Sí, sí. Home, veure, era, era una societat molt avançada, era la societat més avançada a l'època i jo defineixo aquella Còrdoba Uh, permeto aquesta llicència, eh? molts estudiadors potser em diuen estàs boig, però jo defineixo aquella ciutat com la Nova York de l'època. No? Era una societat que no passava gana, a diferència de la Catalunya vella, i per tant, quan un no passa gana es pot dedicar a la cultura Hi no? ha moltes altres coses, no? a la higiene personal, a, a intentar viure bé, a, a que l'alimentació tingui un sentit a, més enllà de la supervivència. No? I Córdoba era aquesta ciutat... A, molt avançada. És veritat, hi havien 70 biblioteques i les dos més grans eren d'un potentat privat, d'infotais, i l'altra gran biblioteca era la del califa, un califa enamorat dels llibres, Al-Aquem II, que tenia la biblioteca més gran del món, eh, amb mig milió d'exemplars. I la importància dels llibres em va captivar quan vaig saber que aquest califa tenia agents literaris enviats a les grans ciutats del món àrab com Bagdad, com Damasc, com Al-Qaire, on compraven tot allò que sortia. O sigui, tractat mèdic que sortia, uh, un llibre de poesia... Tot el que sortia ho compraven, era la seva feina, comprar-ho i portar-ho cap a Còrdoba, on hi havia un taller de copistes que copiaven els llibres i engreixaven d'aquesta manera la gran biblioteca del califa. No? Hi ha un personatge de la novel·la, si em permet, Jordi que per mi és el més poètic, és uh, un personatge que m'encanta, que és el Josef, que és un antic agent literari que després de tota la vida comprant i van llibres pel califa, es retira i es planta davant del mercat dels llibres, d'acord d'això, un mercat dels llibres on se subestaven llibres, uh, uh, intentant evitar que això passés. O sigui, és com un contrasentit, però ell s'havia adonat que els llibres, la bellesa, i amb la societat àrabe la bellesa està lligada a la presència de Déu, ell feia la reflexió de dir, hòstia, la presència de Déu, això no té preu, això no podem comprar-ho i vendre. I aleshores ell està allà i és un poeta que... És un personatge molt poètic, que tampoc explico res més, però que a mi m'encanta. Com segurament eh, hauran ja comprovat eh, els nostres oients, eh, l'any del senyor destaca sobretot per una molt bona documentació, eh, que suposo que bona part del temps a l'elaboració de la novel·la has estat buscant tota aquesta documentació necessària per crear una, una novel·la molt ben documentada. Bé, ja hem treballat molt. Evidentment, una història com aquesta demana molt rigor, no? Jo no sóc historiador, sóc un apassionat de la història, però no sóc un historiador. El que sí que és veritat que, bueno, ho he treballat a Córdoba, l'Arxiu Històric Municipal, aquí a l'Arxiu Comarcal del Ripollès, eh, passejant pel monestir una i una altra vegada, passejant per Córdoba vารies vegades. Eh, però jo no he volgut fer, eh, en cap moment no he volgut demostrar que han sé molt de història de la Catalunya vella, que han sé molt de la de la de la cultura de la al no, que han sé molt de de, de, de com menjaven els àrabs en, en aquella època, no? No, tot, tot, tot, tot està en funció d'una trama. Llavors, jo en cap moment he volgut encallar-me allò. Ara faré un capítol i demostraré com en del que menjaven... No, surten plats que menjaven en aquella època i plats que menjaven les classes més populars i plats que menjaven les classes eh, més altes tot en funció d'una trama, no? un instant, que ho necessita aquell instant i prou, eh? i aquesta és la meva voluntat. I, i, I et deia que hi ha una voluntat activa, sí, però també és que jo no sé. sé. Jo molt he perquè m'encanta, hi ha molt rigor, però n'hi he volgut demostrar-ho per una qüestió, per una banda, però per una altra, perquè jo no sóc perquè jo no sé, ja hi ha gent que ho explica més bé que jo. No, quan, quan em fes referència a la documentació, eh, hi ha una cosa que el lector, doncs, en aquest cas, ha de saber. Aquesta documentació eh, que tu has fet eh, prèviament per elaborar aquest llibre l'any del senyor, la vas donant eh, durant tot el llibre. I no hi ha aquesta voluntat i com deies, de vegades que hi han escriptors que fan de dir, doncs mira, jo és que m'he documentat molt abans i ara ho vull demostrar. No és que vulguis demostrar, però sí que la novel·la des de la primera pàgina a última té aquestes referències que et porta en aquella època. I una altra cosa també important podríem... Catalogar, ja saps que de vegades ens agrada molt catalogar el llibre, no? sí. uh, buscar-nos per gèneres. Podríem dir que és novel·la històrica, però jo també trobo uh, molts aires de, de thriller. No arribaria a novel·la policiaca, però sí a thriller també. És que això jo crec que surt d'un còctel. Hi ha una voluntat reivindicativa de reivindicar un gènere que ja a mi m'apassionava de jove, que són les novel·les d'aventures. No? Jo llegia en aquelles edicions de l'editorial Bruguera, Història Seleccion, i que jo vaig descobrir, em vaig apropar amb Lio Salgar i vaig conèixer Moby Dick i vaig conèixer moltes altres novel·les d'aventures concretament no? clar, hi ha una voluntat de reivindicar un gènere però surt d'un còctel de les meves passions no? per exemple, soc un apassionat de la novel·la negra, m'encanta el Jim Tonson i el Rachel Hammond, per exemple entre d'altres autors, ara m'encanta la Fred Vargas uh, m'encanta el cinema de Tarantino crec que és un narrador extraordinari en aquest cas amb una càmera però amb imatges, però és un narrador que em sembla genial, no? Molt de capacitat de lligar tres històries paral·leles i i un, i un exemple de ritme narratiu, no?, que m'agrada. Aquest còctel m'ha sortit això, l'any del senyor, que fa que sigui difícil, no? A vegades catalogar... És una novel·la històrica, on, arriba, on comença la novel·la d'aventures i on acaba, on comença la novel·la històrica. És molt difícil, no? Jo l'únic que sí que tinc clar que et volia reivindicar un gener, aquest gener de les aventures, que d'aventures per adults, eh, perquè és un llibre de de doncs no estem parlant d'un llibre d'aventures juvenils, no? Eh, uh, i aquesta és la realitat, no? Mm. De fet, a la coctelera, eh, que seria l'any del senyor, trobaríem sexe, assassinats, aventures, amor... O fins i tot, una de les coses que també pot sobtar lector és que tot i està ambientada en el segle X, es parla de temes actuals com l'avortament. Perquè en aquella època hi havia els progressistes i conservadors eh, sobre el mateix tema, eh, com avui. Sí si sí, bàsicament també perquè tant els mètodes anticonceptius com el com l'abortament, mil anys abans com tota la novella pràcticament ja ja era un tema que es plantejava, eh? Ja era un tema que es plantejava i a vegades és un tema que em permet, és evident que hi havia unes reflexions en en aquell moment, però és un tema que em permet enganjar duna manera molt potent una trama també, eh diguéssim, que em permeten ja aquesta història on els assassinats tenen un sentit amb això que acabem de comentar, on el llibre, el tractat mèdic de, de Budjelaf, que és, aquí eh, em permeten també una llicència, li canvia el nom a un gran metge a Volcacís, que era el gran metge del, del món àrab, que era de, de Còrdoba, de Medina Fahara concretament, i és un metge que eh, abans de l'any 1000 i el 1970 estava completant un gran tractat de cirurgia de 30 volums, i en aquell moment en tenia escrits 4 només, eh? però va acabar completant a l'any 1000 un gran tractat de cirurgia de 30 volums. No? I a partir d'aquesta realitat, eh, hi havia un volum i uns tractats eh, sobre interrupció de l'embarat, sobre mètodes anticonceptius i sobre, sobretot molt instrumental mèdic de com treure fetos morts de, del ventre. Uh, em va cridar molt l'atenció i em va semblar que no només era un tema molt d'actualitat, sinó que alhora hòstia, em permetia ficcionar-hi i, i posar-hi aquí molta, molta salsa. No? Un dels motors de l'acció de la novel·la seria uh, l'amor que sent el protagonista per la, per la Berta, uh -huh. i per tant demostraríem això de, que s'ha dit sempre, no? que per amor són capaços de remoure cel i terra. Per amor som capaços de remoure cel i terra... I a la novel·la això es nota, i a la novel·la es nota també que l'amor canvia i que l'amor té diferents formes. I una altra de les coses que vull explicar és... Uh, jo diria que la novel·la també, a part d'un viatge d'un coneixement prohibit, com explicaves, el coneixement és també un viatge vital del protagonista, no? del Vial, Vial Freix, a la recerca de moltes coses. La felicitat n'és una, però l'amor ideal n'és una altra. No? Un amor ideal que ell troba a Còrdobes, i un amor ideal que el porta a prendre la decisió final de la novel·la, que no desvetllaré, no, home, no. Que, que ell pren una decisió molt important al final, i és també un viatge a la recerca de l'espiritualitat, i que va lligat això que dèiem, perquè... Creurem o no creurem, però estarem d'acord que l'home és un ser absolutament espiritual, no? Doncs el guia del protagonista també, i no dic res més, perquè senyora acabarem desvetllant què passa al final. Què faria feliç a l'Eloi Ville amb aquesta novel·la? Tornar-la a escriure una altra. Perquè abans ja deies que ja publicar aquesta novel·la i és un somni, no? Però... Home, clar, jo que estic al·lucinat, perquè amb 15 dies que ha sortit, doncs, va per la tercera edició, no? Occions que es tradueixi castellà, moltes. Clar, per mi és un somni, però en el fons, in interpreteu-me el que vull dir, m'és igual, saps? si es ven o no es ven però jo vull que vagi bé qüestió perquè podré escriure més mm, perquè si les coses van bé els editors hi continuaran confiant uh, i això és el que jo desitjo perquè he descobert uh, no, no he descobert un món íntimament però sí que he descobert un món externament el fet de publicar una novel·la que em sembla màgic, no l'estic disfrutant molt encara estic una mica en un núvol, eh, Jordi vull dir que, tal com ha entrat la novel·la com... Com s'està rebent estic una mica d'un núvil, però el meu desig és això, hòstia, poder tornar a continuar-se. No? Deixes al final obert, també, eh? Uh -huh. hi, ha, hi ha la gent que ho llegeix el llibre, doncs segurament que ho sobrarà. L'any del senyor, com dèiem abans, destaca sobretot per el seu ritme frenètic que atrapa per la seva estructura i també per als seus capítols curts, que també, eh, podríem dir allò que també es diu avui en dia, que té un ritme també cinematogràfic. No sí. sé si eh, ja estàs en tractes eh, amb alguna productora de, de cinema. No, no, no, no no, jo no estic en tracte de productor, ja m'agradaria. Hi ha algun productor que tingui calés i vulgui produir-la? Jo encantat, eh? Fem la crida, eh? eh? Fem la crida. No. Uh, home, també seria un altre somni, no? Uh, seria genial, m'encantaria, però, vaja, no m'ho vull ni plantejar. És que pensa, Jordi, que jo em, em semblaria molt pretensiós no només dir, sinó arribar a pensar que és una, novel·la, una, una bona novel·la, no? Per mi seria molt pretensiós, crec, i, i jo he fet això, m'ha sortit de l'ànima, amb una il·lusió brutal, amb convicció, perquè estic molt convençut del que he fet, està al mercat i que la gent el gaudeixi, i el que em constarà benvingut, que va bé Sant Jordi genial, que hi ha una pel·lícula que dius tu, si estic en tractes, no, no, Déu-me'n ja m'encantaria, doncs sí, encara més genial, no? No sé, estic un núvol, eh? Doncs Eloi Vila, uh, felicitats per aquesta novel·la. Uh, de fet, és la primera novel·la que, que publiques. Penso que no serà l'última que, que publicaràs. Uh, M'ha mm, agradat moltíssim. Uh, és una novel·la que es llegeix molt bé. I, de fet, tu ja tenies referents literaris, com has dit abans. No? Havies participat en diferents programes, com el de llibres, el Canal 33, també el programa Alexandria, també. Vull dir que la literatura ha estat present i això també uh, es nota en el moment de llegir l'any de, del Senyor. Doncs Jordi, estic moltes gràcies. Celebro que t'hagi agradat tant i, i que m'ho diguis. Uh, uh, contribueixes també que sigui una mica més feliç, <ríe> com la gent que se m'ha costat aquests dies, que ha anat a fer signatures i amb tota la il·lusió m'han dit, hòstia Eloi, m'ha agradat, me'ls signes i això és, el, això és màgic. Eh? Prepara't això... per aquest Sant Jordi, eh? Sí, em fa molta il·lusió, eh? Em fa molta il·lusió. Um, fa molta, molta, molta, sempre he estat a l'altra banda com a periodista seguint autors uh, uh, veient la festa des d'una banda i ara tinc la i el privilegi de poder-lo viure des de l'altra no? des de l'altra banda de la, de la tanca i espero gaudir-me molt Clar, Com ho vius això? No? Perquè tu has fet entrevistes a moltíssims escriptors i ara uh, són els periodistes en aquest cas que es fa l'entrevista tu. Sí Home, mira, m'ha sobtat una cosa jo a vegades pensava, quan feia entrevistes, quin falta som els periodistes, no? I ara penso que no. O sigui, he fet un llibre, quan fas un llibre, quan fas una novel·la, quan fas una història, t'estàs escrivint, fas una cosa teva, no? Sents teva. Quan ho presentes, ho expliques i la gent t'escolta. I vas a una presentació, a una roda de premsa i et fan preguntes. Estan interessats en allò que has fet tu. I això és molt, és molt agraït. I he tingut aquesta sensació, no? De, de poder explicar i que t'escoltin una cosa que has fet tu que t'escoltin, a molts ens passa, no?, doncs tens aquesta sensació, no?, i reps, reps això, no?, gent que t'escola i, i que en molts casos, doncs, notes que hi ha una passió, no?, que els hi ha agradat i això és molt gratificant. L'altra de les teves passions és el futbol sí. i el Barça concretament. Sí, sóc un malalt, sí. Com Aquest sí. any ho tenim bé, Aquest any ho tenim molt bé... Aquest any una mica de calma, ara ens estem tornant bojos perquè ja sento molta gent que diu què, guany, què preferies, guanyar la Champions o la Lliga? Bueno, un moment, no fotem, un moment, eh? Quan vam començar la temporada, dèiem a aquest equip no li podem exigir cap títol. Doncs ara, que estem arribant al final, continuem, siguem coherents, no li podem exigir res. Aquí començava un projecte, una història, que està anant millor del que podia pensar qualsevol de nosaltres. Per tant, calma, tranquil·litat, que cau la copa, collonut. Que cau la Lliga, s'estan veient bé les coses perquè caigui. Collonut, que cau Champions. Perfecte, ja ho celebrarem. Però no exigim, siguem coherents. És veritat que ara estem en disposició de guanyar tres títols. Però, eh que vam començar i ens hem posat tots d'acord que no l'exigiríem. Ens continuem igual. Coherència. Una història que podria ser novel·lada, també, eh? Home, sí, el Barça... Ja, el Barça deu donar per molt, eh? I tant uh... que sí. Deu donar per molt, per fer grans ficcions, tu. Doncs Eloi Vila, moltíssimes gràcies. Que aquest L'any del Senyor segueixi fent aquest camí, que de moment ja ha començat el camí trepidant, com la pròpia, com la pròpia novel·la, i moltíssima sort. Gràcies, Jordi. Gràcies per tots. Una abraçada. és la propera. Fins la propera.